Szavak Ezt ideges emberek ismerik, ezt az idegességet, a szavakkal való játékot. Nem szó játék, az megint más. Annak, ha rossz is, megvan a mentsége, hogy valami rejtett elmészséget akar mondani. Célja van, mulattatni szeretne. Arra az ideges szóficamításra gondolok, ami hasonlít bizonyos ideges, szórakozott mozdulathoz, mikor el akarjuk terelni a figyelmünket, vagy koncentrálni. Újropogtatás, dobolás az asztalon, fülcimparángatás, álhúzogatás, mint a szakállat simogatnánk. Az emberekkel, sokféle emberrel érintkező, folytonosan beszédre, szavakra utalt városi emberben Hát még ha a mesterségénél fogva is szavakkal dolgozik szegény, válhatik ideges kényszerre ez a szavakkal való babrálás. Közöttünk, szavakkal dolgozók, írók és beszélők között ebből a szempontból kétféle fajtát különböztetek meg. És pedig olyant, aki szintén így van ezzel a dologgal, mint én, és olyant, aki letagadja, hogy így van vele. Én most őszintén be fogom vallani, hogy vagyok vele. Bevallom neked is, ifjú hívő, aki a villamoson miközben tiszteletteljes pillantásod elárulja, mire gondolsz. Arra gondolsz, hogy én most biztosan hallhatatlan remek művek alapját építem magamban, vagy verset komponálok. Nos hát, bevallom neked, hogy az elsiető cégtáblákat nézem, és mindegyiken elolvasom a feliratot, de fordítva, hogy milyen jön ki belőle. És százszor rájöttem már, hogy takarék, az visszafelé kérakat, ami pontosan kirakatnak hangzik. És őrült örömöm volt, mikor hetekig való visszafelé olvasás után ilyen felfedezésekre bukkantam, hogy szerda, az visszafelé adresz, és szeretni, az visszafelé interesz, és kelet, az visszafelé telek, és ingovány, az nyávogni, ki sem mondhatom, mennyire irigyeltem költőtársamat Babics Mihályt, aki rájött, hogy erőszakos, az visszafelé, soka szőre, és római fővezér, az rézevő fia Mór. Én bevallom, hogy én minden szót, ami eszméletembe kerül, mielőtt felhasználnám, előbb megszagolom, feldobom, lejtem, kifordítom, Játszom vele, mint macska az egérrel, csak azután kapom be. Az én rokonom volt, aki az elemiskolában ezt a csodálatos dolgot kitalálta, hogy azt mondja. Egytelendő, kéttelendő, háromtelendő, négytelendő. kilenc telendő, tisztelendő. Én bevallom, nem bánom. Legyek csak én hülye, a többieknek joguk van letagadni, hogy mikor a szénkereskedő feljön és előadást tart nekem komoly családapának a közelgő térről és a kokszról, hogy én közben ezt ismételgetem magamban görcsösen, én kokok, te koksz, ő kok. És mikor egy rezgőszakállú miniszterrel beszéltem egyszer, és ő azt mondta, miért vadó, én magamban azt kérdeztem tőle, miért ne volna vadó? és mikor azt mondta, ám mérlegeljen, azt felelte neki az én lelkem titokban, ám jó, miért ne legeljek. Valamint jó hitvesemnek, aki csitított, hogy nem érgelődjek, annyit feleltem bensőmben, miért ne gelődjek. Én bevallom, ha ezt a szót hallom, hogy szelámlik, akkor én villámlást látok, mert mennydörög és szelámlik. Én bevallom, sok évvel ezelőtt, mikor azzal a híres vezérrel, Prengdiptodával azok a megrendítő dolgok voltak az újságban, én megálltam az utca közepén, s mielőtt érdemben foglalkoztam volna a tragédia európai jelentőségével, előbb gyorsan elmondta magamban a következő verset. Édes lányom, bibtoda én is úgy biptem Doda, még 16 éves koromba. Én tudom például, hogy naplemente az egy szép magyar szó, de nekem olaszosan ejtve is tetszik, hangsúlyal az utolsó előtti szótagon, így. Naplemente, vagy franciásan. Naplément. Nekem ez a szó, hogy tanítani, mindig négerül fog hangzani, és ez a szó, hajlam, mindig zsidóul, így. Hajlam! Én, ha egy angol regényben tizenegy borostyán fésűről van szó, pillanatig se felejtem el, hogy ezt magyarul kell olvasni így. Eleven ember, comb. És harisnya, ez a szó mindig feltételes marad nekem. Harisnya, de nem is. Mert nekem a szó azon kívül, amit jelent, érzéki gyönyörűség is. Külön, önálló életű zengése nyelvnek, szájnak, fognak, toroknak. Számomra nem csak keserű gúny, de ízes élvezet is, amit hamlet felel horációnak. Mit olvas felséged? Szó, szó, szó. S rögtön észreveszem, hogy így is lehetne értelmezni például más kiejtéssel. Hogy van felséged? Nós sou, sou, sou.